La Lio Limitada 2000, CC Fatima. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat Vella. Nora Tayo, La primera emissora local de sons i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. La Lio Limitada 2000, CC el president de l'Associació Promoció del Transport Públic, el senyor Ricard Riol ha enviat una carta al conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Santi Vila, encara li adverteix que les protestes contra la pujada tarifària aprovades per l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona continuaran i la pròxima serà precisament avui. En el cas dels nostres barris, les mobilitzacions més properes es concentraran a l'entrada de les estacions del metre de Llucmajor i Sant Andreu. La missiva Ariola assegura que contra lloc que s'ha dit des de les administracions públiques, les pujades tarifàries aprovades per al 2014 estan perjudicant de forma molt directa els usuaris més quotidians del transport públic de la regió metropolitana. Concretament, la T10, el títol de transport públic més utilitzat, ha superat per primera vegada la barrera dels 10 euros i ha passat a costar 10,30 euros. La d'una zona, mig euro més, un 5,1% d'increment, mentre que la T50-30 s'ha incrementat un 8,4% fins als 42,50 euros, 3,30 euros més. I es congelen la T-MES, que costava 52,75€, també la T-Trimestre, que costava 142 i la T-Jove, que costava 105. El bitllet senzill costa 2,15€, un 7,5% més, assent tots aquests imports per als títols d'una zona. Segons l'Associació la promoci de Promoció del Transport Públic, més d'un 80% utilitzant la T10 i la t 5030 sobre un escenari que manté l'IPC pràcticament nul. I ha lamentat que aquests increments se sumen als ja practicats, el 2013 i 2012, que va ser l'any més saber de la història de la tarifa integrada i que va fer punxar el rècord de viatges viscut just un any abans. El ritme de pujada del transport públic s'ha desbocat durant la crisi amb increments del 42 i 43% entre el 2011 i 2014, fent que moltes persones optin pel frau o per anar en moto o en cotxe. Afirma Riol i sosté que la TME és un abonament que s'ha congelat dues vegades per afavorir els usuaris recurrents, tal com afirma la Generalitat, només s'amortitza a partir dels 63 viatges mensuals, fet que considera un nombre de desplaçaments que dista molt de la mobilitat laboral normal d'entre 35 i 40 viatges. Així mateix, cal dir que la regió metropolitana necessita una tarifació mediambiental i no només social d'un transport públic, per la qual cosa no pot ser possible que aquest tipus de transport sigui més car que el cas i les despeses corrents de la moto i el cotxe, ja que les tarifes han d'estar relacionades amb el pla de qualitat de la idea del Departament de Vila. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAEM, això tot un poble, que us parlaré de Susanna Susana Avila, Jordi Garcia i Francisco Miguel. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Com ja sabeu, tot un poble del mag informatitiu d'aquesta casa, un programa que s'america cada dia de dilluns a divendres, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts i benvingudes, conegum quins són els titulars a dia d'avui. I comencen parlant dels veïns d'un habitatge de lloguer social a la Sagrera que temen pujades a les quotes. El Consell Comarcal del Barcelonès ha privatitzat la gestió de 298 pisos de lloguer a la ciutat. Un dels blocs de 66 habitatges es troba a la Sagrera. L'immoble s'ha venut a una filial del grup Azora Colón Viviendes. Aquesta empresa té ara la gestió del dret de la superfície durant 75 anys que després haurà de retornar a l'Ajuntament. Segons la licitació, les condicions dels lloguers no poden canviar fins als 25 anys d'haver signat els contractes. Els banys però, temen increments de la quota a través d'altres vies. L'edifici de protecció oficial per joves està en mans privades des de l'agost. El Consell Comarcal del Barcelona es va vendre a un fons d'inversió. Des de llavors, el grup Azora, a través de la filial Colom Vivienda, s'encarrega de la gestió de l'immoble. Aquest canvi de titularitat durant 75 anys ha posat en alerta els llogaters. Segons la licitació, el grup Azora ha de mantenir les condicions dels habitatges socials fins almenys 25 anys, després d'haver signat els contractes. Però els llogaters creuen que intentaran apujar la quota per altres vies també discrepen amb les maneres de com s'estan fent les noves contractacions. Els pisos estan anunciats a diversos portals immobiliaris amb, segons diuen, descripcions enganyoses. A més, el lloguer és directe sense tenir en compte el registre de sol·licitants d'habitatge de la ciutat. Aquest no és l'únic edifici d'aquestes característiques que s'ha venut a la ciutat. En aquesta assemblea hi ha llogaters de dues promocions de nou barris i una de les cols. Els veïns miraran de treballar plegats per garantir que no es toquin les quotes del lloguer de tots els inquilins. I no ens movem de la Sagrera perquè hem de dir que els alumnes promouen iniciatives per millorar aquest barri. Els alumnes de primària de l'escola Mare de Déu dels Àngels han ideat propostes per millorar i canviar el barri a través de quatre fases de treball incloses en el projecte internacional Design for Change en a l'Índia. L'objectiu és conscienciar als nens que canviar el món és possible. L'iniciativa està estesa a 33 països i l'escola Mare de Déu dels Àngels és el primer centre de la Sagrera que s'ha sumat. Han sortit al carrer i han vist coses que no els agraden. Després han tornat a classe per reflexionar sobre això. Entre tots han imaginat possibles solucions als problemes i per acabar les han fet realitat. Aquests alumnes, per exemple, pengen cartells i reparteixen bosses perquè els amos recullin els excrements dels gossos. 480 alumnes de primària de l'Escola Mare Déu dels Àngels s'han convertit en educadors de carrer per un dia. Ajudar a portar el carret, anar a comprar, pintar parets, fer Riure als veïns o recaptar diners per als necessitats són algunes idees que han promogut. Aquesta iniciativa anomenada Design for Change forma part d'un projecte internacional present en més d'una trentena de països i l'últim pas és compartir l'experiència a les xarxes socials i continuar el projecte de manera personal. I ara parlem de cultura perquè Sant Andreu s'implica en la cultura festiva.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 Doncs al darrer plenari de l'any del districte de Sant Andreu es va presentar una mesura de govern en suport de la cultura festiva i tradicional catalana, que té com a objectiu fer que el districte participi en diverses activitats, tal com hem dit, en la celebració de la Barcelona Capital Cultural Catalana, de la Capitalitat de la Sardana i de la commemoració dels 300 anys dels fets de 1714. Així, el districte organitzarà o col·laborarà en diversos actes culturals oberts a la ciutadania al llarg del 2014, com ara la celebració del 35è aniversari de les Rodades Bars a l'Espai Josep Bota, l'edició d'un CD de sardanes de compositors andreuencs i un llibre biogràfic, una apel sardanista a les festes de la primavera de Sagrera, un taller de difusió de punta de coixit tradicional catalana, un espectacle de la satànica durant l'acte de tancament de la celebració del tricentenari, concerts de música antiga i de música popular contemporània i l'elaboració d'un llibre sobre la història de Sant Andreu entre la revolta dels segadors i la guerra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 I atenció perquè avui volem parlar-vos de Baró de Viver i um, un dels temes a tractar és precisament el que ha fet que el districte de Sant Andreu dignifica els entorns de l'estació de metro d'aquesta zona de Baró de Viver. El districte de Sant Andreu està executant un seguit d'actuacions per la dignificació dels entorns de l'estació del metro de línia 1 de Baró de Viver. Aquestes actuacions inclouen l'enjardinament i urbanització de les zones que hi ha al voltant d'aquesta estació per tal de fer d'aquesta zona un espai més agradable. Les actuacions tenen un pressupost total de 313.637 euros i està previst que finalitzin a mitjans de gener. En total, les obres abasten 830 metres quadrats de superfície. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha destacat que aquesta és una actuació molt important per a la rei de Baró de Vivert. Els veïns feien molts anys que demanaven que s'adequés tot aquest espai per tal de dotar de més seguretat aquest àmbit que a les nits pot ser inhòspit. I ha afegit que amb aquestes actuacions s'integra aquest espai en el barri. Les obres contemplen dos factors essencials, una reurbanització de l'entorn més immediat de l'estació i, sobretot, la instal·lació d'enllumenat públic en l'àmbit, així s'estan enjardinant la zona i ampliant la calçada. També s'està actuant en les voreres, reprenent-les i implantant el clavegaram en aquest àmbit. Posteriorment, en una segona actuació independent de la que s'està duant a terme actualment, està previst dur a terme la instal·lació dels urbans i una pista esportiva per a la pràctica de l'esquít a l'entorn. Aquestes obres, que està previst que es duguin a terme durant els primers mesos d'aquest any 2014, s'han consensuat i s'han treballat amb la participació de la Comissió d'Urbanisme de l'Associació de Veïns de la Zona. Ara a Baró de Viver s'han iniciat les obres d'un centre cívic i d'un espai per la gent gran. Doncs d'un i d'un els espera els veïns i veïnes de Baró de Viver amb tot això, primer la dignificació de l'estació de metro, després el centre cívic i també aquest espai per la gent gran i no podríem acabar d'altra manera que fent algun consell cultural perquè la gent doncs, que vulgui gaudir de, de la cultura, doncs, que pugui aproximar-se, eh, i en aquest cas parlem de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero que us ofereix l'activitat per als més petits contes màgics. Exacte, la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia, número 16, us ofereix avui, a les 6 de la tarda i dins del cicle Sac de Rondalles, de lletra petita, l'activitat Contes Màgics. Doncs es tracta de narració de contes on es vol mostrar les possibilitats i la bellesa de les diverses parles catalanes mitjançant la narració oral de contes. Amb els contes màgics descobrirem avui la parla del segrià. Aquesta xarrada xerra, anirà a cara de l'ara 10, es farà a la sala d'actes de la biblioteca. És una activitat adreçada a menys de 9 anys que hauran d'anar acompanyats d'un adult i l'aforament és limitat. Molt bé, doncs després d'aquest repàs que hem fet de les notícies i de les informacions que afecten els nostres barris, el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit a més informació. Fins ara. suit el 91.6 de la EJM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs hem de dir que el casal de barri de la Fabra i Coats té previst obrir aquest mes de gener i el que vol és aplegar bona part de les entitats culturals andrawancas Per parlar-ne, no anem a l'altra banda del fil telefònic el president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma, el senyor Santi Serra Molt bon dia Hola, bon dia. Doncs ens agradaria saber si és veritat que s'obrirà aquest mes de gener, si hi ha alguna data prevista per, per l'obertura. Aviam, en principi l'Ajuntament no ha dit res. i mm. Hi ha hagut un, un, unes històries mm. que s'han muntat a, a lo que és la Federació de les Entitats, el casal de barri de, de, de la Fabriquats, que en principi havia de ser l'harmonia, la Federació de l'harmonia, mm. que plega 12 entitats de Sant Andreu, Sí. i que fa vuit anys que està treballant amb el tema, uh -huh. que ha fet el projecte de nou casal cultural a la Fabra Coats, uh -huh. però que en última instància aquest nou govern municipal ha dit que no li adjudicava, uh -huh. que posseia un concurs, aviam quina era l'entitat, o les entitats, o la societat que s'emportaria a, a la direcció i, i uh -huh. l'aspecte aquest. Llavors, s'han fet, s'han presentat a concurs. Unes normatives, uns dies, uns recursos i una sèrie de coses, i això està a l'aire. Uh -huh. Nosaltres varem fer una reunió amb, amb la síndica de greuges uh -huh. i, el, i els de l'harmonia van estar reunits amb la síndica de greuges uh -huh. per al tema aquest, que últimament han aparegut dues entitats uh -huh. que no sabem d'on són, Uh -huh. que no són del barri, no són de Sant Andreu. No són de Sant Andreu i hi haví amb què pot ser. La síndica es va comprometre amb l'harmonia uh -huh. amb la federació, que es faria el seguiment d'aquest concurs molt exhaustivament i que miraria, faria actuacions, actuacions en el sentit de fer auditories amb qui era el que es presentava, qui no es presentava i de què anava, perquè és clar. Uh -huh la Federació de l'Harmonia ha fet tot el projecte, ho ha endegat, uh -huh. ja dic, fa molts anys que hi treballa i uh -huh. són tots entitats d'aquí de Sant Andreu, uh -huh. doncs, home, és el millor i el més lògic que, que, que ho portin ells. Clar. I així està, està penjat. No sé, no sé com, com està encara definit. No crec que aquest final de mes es pugui adjudicar. Uh -huh. Suposo que estaran uns dies més perquè han hagut festes entremig. Uh -huh. En fi, esperem, esperem que es faigui ben aviat, i que els nois a l'harmonia doncs, puguin eh, fer els treballs els projectes que tenen envers aquest nou casal de la Fabriquats, que és molt necessari.què en aquests moments doncs, de tal i com ens, ens dius, no hi ha res segur. En aquests moments no hi ha res segur no se sap qui serà. Mm -hmm. eh? Està el tema, doncs, eh, ja dir en concurs mm -hmm. i tenen d'adjudicar-ho. però sembla que fins a febrer o així no s'adjudicarà. I sabem com es diuen aquestes altres dues entitats? No ho sé ben bé. Una sé que es diu, uh, no sé, Unió unió Esportiva i Atlètica, em sembla, de la Fabra i Coats, alguna història mm. i així, i l'altra no sé. Són dues entitats que no, que no, no sé, han aparegut ara últimament mm. i no se sap ben bé qui són. Donc, però... no, no, no, vull dir, t'enganyaria mm. si et algun nom perquè uh -huh. pràcticament seria inventat, no? Uh -huh. Però n'hi ha alguna que em sembla que porta el nom de Fabriquats, no sé si Fabriquats o Unió Esportiva o què. L'altra no la sé. Sí que doncs són et passo a la meva companya Susana, que també té alguna pregunta. Real. Hola, hola, hola Santi, bon, bon dia. La bon meva pregunta és que no sé si ens podries fer cinc cèntims d'aquestes bases que des de l'Ajuntament... Eh, Fan, han posat perquè aquestes associacions puguin accedir a aquest casal. No les tinc mà, aquestes bases, eh? Uh -huh. Uh -huh. No les tinc mà en aquests moments. Sé que tenen de sortir, sortiran, de, de, tenen d'haver sortit o han sortit ja a la plana web de l'Ajuntament, del districte, uh -huh. Uh -huh. però jo no les tinc a mà. Vull dir, s'hauria de buscar. Uh -huh. eh? Però ja fa, van sortir um, poc, pocs dies abans de després de Nadal segurament, perquè hi va haver -hi una reunió del seguiment de la Fabri Coats, última convocada que va ser pocs dies abans els Nadals, i allà es va dir que es presentaven les bases, es van ensenyar més o menys, i que sortirien el dia de Sant Esteve l'endemà de Sant Esteve, sortirien per la, per la web de, de l'Ajuntament de Barcelona, uh -huh. pel concurs, que es presentés lliurement, tenien 12 dies, no sé quants dies, per presentar-se, i després pues, presentant els projectes. No sé si has pogut eh, parlar amb alguns dels màxims responsables d'aquest casal de l'Almonia i sí, com han rebut eh, de cop i volta que aquestes normes per poder accedir a un casal quan des de feia 8 anys que ells ja estan treballant, ho, estan treballant sí, sí. i gairebé ho tenien assegurat. Ja. No, no, i que és que el projecte de la Fabriquats Uh -huh. L'han dissenyat ells, ells s'han cuidat amb arquitectes i amb gent uh, a fer un disseny, a fer un projecte uh -huh. d'obra, que, que, que s'ha realitzat el projecte que ells han presentat, és que el bo del cas és això, uh -huh. este, és, el projecte que, és el projecte que ells van fer. Uh -huh. Jo vaig parlar últimament, uh -huh. fa deu ser, potser la setmana passada, no recordo tampoc, massa massa bé, pocs dies abans dels tres tombs, uh -huh dijous, és igual, vaig parlar amb el Xavier d'Harmonia sí. que me'l vaig sobar uh -huh. i em va dir que el tema estava que eh, ells estaven reunits, es vien reunit feia poc amb la síndica de Greuges uh -huh. que els havia comentat això que feia el seguiment d'això de tot aquest tema que estava en contacte amb, els, amb la direcció de, que ha posat aquest concurs uh -huh. i que estava doncs, vigilant-s'ho molt acuradament que ella considerava lògic que això es s'havia d'otorgar harmonia, però si l'Ajuntament havia presentat un, un concurs, segurament que era per alguna cosa, no se sap quina, no per interessos, per qualsevol cosa, que ella estaria sobre el paper mirant com funcionava tot el, tot la, tot el procés. Eh? Uh -huh. L'última notícia que tinc és aquesta, uh -huh. A en Xavier Serrat de l'harmonia. Sí. El que, el que sí que sabem és que el nou casal de barri tindrà 2.800 metres quadrats, i com... No ho no, no sé, no, no sé de memòria, però sí, sí, aproximadament una cosa així, eh? I se sap el que hi haurà dintre d'aquest casal de barri? Home, com, com hi haurà, hi haurà totes, pràcticament totes les entitats que uh -huh. estan dintre de la Federació d'Entitats, uh -huh. que, que, que és Harmonia, uh -huh. i, doncs, no ho sé, per exemple, cooperatives com el Borró... Uh -huh. Um, uh, no sé, molta, moltes entitats que ara no... són 12 mm. 12 entitats de Sant Andreu que mm -hmm. estan aplegades dins de la federació i que hi haurà sales de reunions uh... sales de reunions, sales de junta locals per poder treballar mm. uh, en fi tots tot els serveis uh, que, que siguin necessaris per cada entitat d'acord doncs, en els propers dies intentarem posar-nos en contacte amb el Xavi Serrà, a veure si ell doncs, ens pot Ell, com que cosa. està sobre el tema i reunint-se amb la síndica per estar fent el seguiment d'això, mm. eh, jo crec que és el... Si pots localitzar-lo i parlar amb ell, mm. i, doncs eh, seria es millor, molt perquè ell ell ho té doncs, molt, molt, molt a sobre, ho té damunt de la taula. Eh? Ens podrà dir més coses, no? Segurament, sí. D'acord. Molt bé, doncs, Santi Serra, president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar moltíssimes gràcies per, a, per avui connectar amb nosaltres i esperem doncs, que vagi endavant aquest casal de l'harmonia que, evidentment, doncs, després de set anys de feina, doncs, només faltaria que, no es quedi, que es quedessin sense aquest local. No? Uh -huh. Doncs bé, esperem, esperem, que tot quedi bé i, i tot funcioni com té de funcionar. Eh? Almenys que sigui un casal gestionat des d'aquí, de, des, sí, no? des de Sant Andreu. Des de Sant Andreu, exacte. Uh -huh. Molt bé, doncs Sant Serra, moltíssimes gràcies. Perfecte, doncs que que tingueu un bon bé. dia. Bona. Adéu, adéu. D'acord, doncs ja tenim més informació i una informació que intentarem anar ampliant en els propers dies perquè, evidentment, si doncs, hi ha tres entitats eh, que estan interessades en la gestió d'aquest casal de barri de la Fabra Coats, doncs, evidentment, una d'aquestes entitats és l'Harmonia, que porta, tal i com us hem informat, doncs set anys treballant i està formada per unes 14 entitats, totes arrelades al territori de Sant Andreu. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una nova pausa i tornem. Fins ara!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 Molt bé, doncs amb el nostre programa d'avui i si ara estàvem a Sant Andreu, doncs avui ens anem cap al barri de Navas perquè avui estem realitzant doncs, un tomb per tots els barris del districte. Acabarem i... cansats avui, eh, de tots sí, passejar. Sí. Exacte. <laughs> doncs el que hem de dir ara mateix és que segueix la transformació de la plaça de la Mainada al barri de, de Navas i és per aquest motiu doncs, que parlem amb els veïns i parlem en concret amb la Carmina Gené. Molt bon dia. Hola, bon dia Jordi, bon dia. Doncs expliquens l'Ajuntament està realitzant obre de transformació a la plaça de la Mainada, oi? Doncs pues sí, finalment s'han posat d'acord veïns i Ajuntament, ah. perquè al principi va haver-hi una mica, de, una mica de, de cosa que uns volien a l'aparcament, els altres no... Exacte i finalment doncs, van decidir els veïns i l'Ajuntament de no fer aparcament i ara doncs, estan arreglant una plaça molt maca uh -huh. vull dir que això ja està, ja està tirat endavant i ara l'Ajuntament també ens va dir uh -huh. que en aquí la cruïlla de Naves, Naves eh, Concepció Arenal i Pare Claret uh -huh. també ens arreglarien aquesta cruïlla que és una cruïlla doncs, que quedarà molt maca amb per l'efecte uh -huh. eh? però aquí encara no han començat i ens ho van dir la trobada que vam tenir. I van dir que ho farien doncs, el més aviat possible. Uh -huh. Clar, ara ja sabem que no és una època de tirar, de tirar molts coets, Clar. però ja comencem a tirar moltes bengales. Uh -huh. eh? uh -huh. Vull dir-te que el barri ha anat millorant, sobretot ha millorat molt amb la caserna de la Guàrdia Civil Antiga que la van tirar i han fet aquests pisos tan macos i tota uh -huh. tota la, la Patocet, Uh -huh. Tot això, un centre cívic molt maco ens han fet uh -huh. i que gaudim molt d'ell perquè fan moltes coses. Uh -huh. I doncs, bueno, doncs el, barri, el barri de Naves, uh -huh. que encara és una mica jove, però tot està molt en marxa i tot va, va molt bé. Uh -huh. eh? Doncs la meva companya, Susana, té alguna pregunta per fer? Carmina, exactament. A veure, diguem que el canvi perquè he acceptat en comptes d'aparcament és molt positiu perquè s'instalaran jocs infantils i una zona també adreçada a que la gent gran s'acondicioni físicament també. Sí, el fa fet de que ho faran tot, eh? Uh -huh. Sí, sí. Jo jo em fa la fet de que ho faran tot. L'únic que no van d'acord va ser amb l'aparcament, perquè clar, amb l'aparcament costaven molts de diners. I llavors la gent dir que no feia falta, que no és aquesta la meva opinió. Jo em fa l'efecte que hagués anat molt bé un bon aparcament. Uh -huh. Però clar, no tothom pensa en el mateix, perquè clar, també són uns... molts més diners i moltes coses, i bueno, finalment no s'ha fet aparcament. Uh -huh. més... Ara sí que, sí que faran per la part de dalt, com sempre fan, doncs ho arreglaran la mar de bé. Uh -huh. eh? A més també has treballant en la xarxa de clavar garam, no? Sí, home, clar, tot això sempre està inclòs. i Ja quan fan una obra així, mm. ja se sap que tot això queda, queda fet. Mm. Eh? L'adaptació de semàfors, també. També, mm -hmm. també, també. també. Mm -hmm. també. I, ja dic, I al costat d'això, després d'aquesta obra, ens faran aquesta altra, que van dir que ja hauria d'estar començada, eh? Aquesta del, de la cruïlla aquesta que tinc de Naves, Pare Claret mm. i Concepció Arenal, que també fa com un triàngulo. Mm. I llavors al mig d'aquest triangle es veu que ens faran com un tipus de placeta, no una placeta per, per, per, uh -huh. per res, però sí que ens quedarà aquest tros ben arreglat, que ara tampoc no ho està. Jo uh -huh. per les festes de naves pot anar fantàstic, no? Home, home, aquest any sí que... <ríe> aquest sí que... lloc per fer, poder fer les coses. Sí, l'any passat de totes maneres hi ja de fer sortir el correfoc uh -huh. d'aquesta plaça. Eh, uh -huh. Ja el vam fer sortir per, per, per fer participar una mica el públic, que ja casava una mica enfadat, uh -huh. eh, doncs ja vam fer sortir d'aquí el correfoc, uh -huh. i bueno, va anar molt bé, per cert, anar molt bé, perquè així animem una mica tot el barri. I la cavalcada de Reis que veu fer, com, com, com va anar? Oh, ai, ai, ai, perfecte, perfecte, perfecte. <ríe> molt dinàmica perquè eh, vam tirat molts de caramels, però uh -huh. molts, eh?, Uh -huh. i la gent està molt contenta, i aquest barri de Naves, uh -huh. jo no entenc com surt tanta gent en dia. Uh -huh. no, ho, no ho acabo d'entendre, mira que cada any ja ho sé, eh? uh -huh. però quan veig tanta gent al carrer i tanta animació, uh -huh. oh, ai, ja em poso molt contenta, molt Ma, contenta, dir... perquè veig un vec... barri dintre de tot pues, que està molt viu, que col·labora, i uh -huh. també van fer el passebre vivent, Jordi. Ah, és veritat, com van això? Doncs pues també molt bé, molt bé, molt bé. Ho vam fer una mica diferent de l'any passat, uh -huh. perquè, clar, l'any passat eh, el local uh -huh. del centre cívic que l'estrenàvem, diguem, quedava una mica justet, i aquest any han fet el pessebre només a dintre del centre cívic, uh -huh. i la festa la vam fer a fora del pati. Uh -huh. i llavors ens va quedar molt més bé. L'única, vam passar una mica de fred a fora al pati, però l'any que ve ja demanarem a l'Ajuntament a veure si ens posa alguna estufa o alguna cosa uh -huh. per poder gaudir més de la tarda. I ara quina serà la propera festa que esteu preparant? Doncs pues ara la propera festa, eh, Carnaval, no sé si farem el, el oh, alguna oh, altra cosa, per Carnaval, uh -huh. i després ja la festa major, que ja estem al mes de maig. És veritat. Ja és estem sí. a mitjans de gener, doncs pues Carnaval, a veure si repeteixo, a veure si fem alguna cosa, sí. i al maig hi ha ja la Festa Major, que ja comencem a fer alguna altra reunió. Mal que és bo és que els veïns i veïnes de la zona s'impliquin doncs, amb el seu barri, no? Oh, i tant, i tant. Per la Festa Major també tot és molt lluït i tota la gent hi participa molt. Mm. I a més a més, aquest any hem doncs, fer... fer unes pancartes de punta a punta del carrer, que això anima molt, mm. i aquest any ens agradaria també... Jo soc de Gràcia, vaig néixer a Gràcia i llavors, clar, he viscut sempre molt la Festa Major de Gràcia mm -hmm. i m'agradaria doncs, aquest trosset de carrer que tenim aquí que és el centre mm -hmm. de la Festa Major poder-lo també eh, engalanar una miqueta mm -hmm. L'any passat ja vam engalanar algun altre balcó que mm -hmm. jo vaig demanar-ho mm -hmm. i sí que fer-ho i mira, sempre fa una mica més de festa i aquest any a veure si podem fer quelcom alguna altra cosa Molt bé, doncs estarem pendents perquè ens ho expliquis Uh, ja sabeu que sempre que em truqueu sempre col·laborem amb vosaltres, eh? D'acord, doncs moltíssimes gràcies, I, Carmina. I demano la gent que continuï escoltant tot un poble, oi? En dieu al programa? Sí, sí senyora. Doncs pues, tot un poble que segueixi ben endavant. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Carmina, i ja ens trobem en un altre moment. Quan vosaltres vulgueu, aquí em trobareu si veieu. D'acord. Adéu, a rebeure. Ah, molt Adéu. bé. D'acord, doncs el que fem ara mateix una nova pausa i continuem passejant pels nostres barris. Fins ara. Jo que sempre t'he dit, això no ha de durar. Ara em passo les nits, t'arà llegant. De, de, de, de, de, de. No tinc pas argoments, sé que no s'ha Dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs acabem de començar l'any i els que estan preparats per organitzar tot un seguit d'activitats són els de l'Espai Jove Garcilasso, en volem parlar amb la seva responsable, amb Aguilera, amb el Bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com es presenta aquest mes de gener, el primer mes del 2014, per al Centre Garcilaso? Bueno, doncs aquí estem a tope, ja. Eh, tenim... bueno, hem començat amb la campanya Informat, que uh -huh. és una campanya que es fa a nivell de tota la xarxa de punts d'informació de tota Barcelona. I bueno, l'objectiu de la campanya és donar informació als adolescents, sobretot, que, uh -huh. quines alternatives acadèmiques tenen després de la ESO. Uh -huh. Llavors hem organitzat diferents xerrades eh, amb, amb tots els instituts del districte, vale? uh -huh. de, el Pinset de Vian, el doctor Puigver, el Solom, uh -huh. el Coma, si sola, i uh -huh. venen aquí a escoltar la xerrada de, després de l'ESO. Uh -huh. I, a, a més a més, organitzem xerrades obertes, tant adreçades a pares com als propis joves, Uh -huh. però una, per triar quin és el millor itinerari. I que van anar una mica en la línia de, de l'autoconeixement, no? O sigui, què és el que agrada, descobrir-se una mica un mateix, escollir aquell camí que bueno, que pot ser eh, d'alguna manera pues, més vocacional o el que realment els hi motiva. Uh -huh. Després també hi ha una altra campanya, que és la qui t'escoltem, no? Ah, exacte. Ah, a més a més... Eh, Bueno, aquest espai, aquest servei, sí. que està funcionant els dijous a la tarda, sí. que a més forma part del projecte pilot de la direcció de joventut, on el servei, és un servei d'orientació individual, totalment uh -huh. confidencial, adreçat a adolescents i a joves, uh -huh. que d'alguna manera durant dues o tres sessions el que fa és una persona que és una, una terapeuta, el que fa és que acompanya, no? acompanya processos, llavors bueno, doncs en algun moment que una persona doncs, està doncs, més desanimada o que necessita d'un suport o que necessita parlar, parlar alguna situació doncs, jo que sé, de confusió, d'ansietat o de tristesa, mm. pot venir i en aquest de franja horària reservar l'espai mm -hmm. i parlar, amb la, aquest cas, amb la, amb la NEUS. Mm. Mm? També hi ha altres activitats, dins, inclús dintre del cicle de voluntariat internacional. Ahà. Sí, exacte. Això també està organitzat a través de, de tot el punt d'informació juvenil no? mm. i es fan col·laboració amb el, amb el Centre de Recursos d'Associacions Juvenils i ha tot un cicle de xerrades. Eh? El que passa és que bueno, això ja sí que... Hem no només es fa, evidentment, al Pic de Garcilaso, sinó que es fa a tots els pics que hi ha a Barcelona. Uh -huh. Concretament, al Pic nostre, n'hi ha 3 xerrades, una uh -huh. que va amb la línia d'oportunitats per a joves estrangers, Uh -huh. tot el tema de voluntariat i també donar a conèixer experiències de voluntariat internacional. No uh -huh. només es fan aquí a Garcilaso, sinó que també, per exemple, a la biblioteca d'allà de, de, de Trinitac, uh -huh. la Trinitat, a Trinitat Vella també hi ha una no?, que fan uh -huh. bueno, explica una mica aquestes experiències de voluntariat internacional, uh -huh. que són experiències que els joves poden tenir i que realment poden obrir pues, molts camins i coses diferents. No? Uh -huh. Hi ha un curs per a educadors de lleure? Ah, exacte. que estem ara s'acca d'obrir la inscripció sí. i encara hi ha places uh, Ja javam fer una primera edició al primer trimestre de curs sí. i ja en tornem a fer una altra i el perfil és sobretot a uh, monitors o persones que estan treballant en el camp del lleure, Sí. i que, bueno, estan sensibilitzats i que volen no? treballar tot el tema de diversitat i conflicte de grup. No? Sí. I que a vegades, doncs, bueno, no tenen prou eines perquè, bé, no, no és el seu camp formatiu, sí. perquè venen d'una història de voluntariat però realment mai s'han format, no? I la formació és únicament l'experiència. Llavors, és, això és un espai formatiu que lidera una associació que es diu Fil a l'Agulla sí. i que estan especialitzades en això i que tenen moltes experiència i que fan aquestes, eh, bueno, aquest curset, que bueno, són, són dues sessions, dos, uh -huh. dos divendres, és una inscripció totalment gratuïta, uh -huh. i bé, el que passa és que si demanem més el compromís de venir. Uh -huh. I pel que fa serveis i alguna novetat? No, bueno, com a serveis eh, hem començat amb els clubs. Mm, hem continuat a, dins de l'intercanviador tot el tema de, dels clubs. Uh -huh. eh, funcionen més o menys els mateixos clu clubs. Eh, uh -huh. eh, eh, bueno, el club d'Amigurumi, que és Ganxet i Trapillo, que això s'està fent els dilluns a la tarda. Uh -huh. El club de l'Escutxa, el club de l'Estudy, que això sí que seria una, una novetat, uh -huh. que també els dilluns a la tarda estem fent un club de joves eh, acompanyat per una persona que, que està donant eines doncs, bueno, tècniques per estudiar i, i, i metodologies. Uh -huh. Trodes'èpoquema, un club de periodisme, de fotografia, de cormetratges, d'escriptura. Uh -huh. Una mica va... anem per aquí així com a, com a novetats, uh -huh. novetats i mm, bueno, a, després continuem a hi vendre sempre a concert. Mm. amb el cicle Aventura i Muntanya, amb el cicle de Terror, i bueno, l'inscripció pròpia de, de tallers, que mm -hmm. també es, es fan aquí a Garcilaso, mm -hmm. i que, com a novetat, dins els tallers eh, hi ha un taller de zumba, que fins ara no, no l'havíem fet, mm -hmm. i un de kickboxing. Ah, mira. Sí. Mm -hmm. <ríe> Déu-n'hi-lo. I la resta, i la resta doncs, més o menys, eh, mm. igual. I després hi les entitats del viver, amb... Mm. Eh, que també, bueno, que, que també estan aquí acollides. Ah, i ara hem començat també, amb, a través del projecte audiovisual, dos, dos tallers, però que estan gaire bé plens, eh, mm. oh, que, plen, ja, que eh, un és de, un, de guió mm. i un altre de fotoperiodisme i aquests estan funcionant de, des que han començat aquesta setmana allà. Ja. Això vol dir que hi ha gent interessada en aquests cursos, no? Perquè, sí, sí, sí, perquè hi ha un col·lectiu també vinculat a o que és una associació que es diu Artsòmia, uh -huh. és un col·lectiu de joves que estan molt ficats en, en tot el tema de la comunicació i que estu... alguns són estudiants de periodisme. Uh -huh. I, bueno, també va sortir com una mica d'ells i estan com molt interessats uh -huh. en fet tot això. Molt bé. Doncs... Alicia, hola, bon dia, soc Susana Ávila. Entre hola. els nous tallers que comenceu, has dit Zumba, Kickboxing, a mi em crida molt l'atenció, que és el taller de Aikido Ki. <laughs> a veure si tu s'explica això. <laughs> el Aikido Ki, això està dins de l'apartat de, del Pròpolis, no? Uh -huh. Uh -huh. Vale, el Pròpolis, d'alguna manera, uh, el, el, que es, el, el que es treballa una mica és tot el tema del creixement personal no? i d'anar treballant tot el tema d'habilitats. Per això l'any passat, el curs passat ja vam començar tot el tema de l'autodefensa i l'autoconeixement I, i aquest bueno, uh, va una miqueta més enllà, és tota una metodologia japonesa i va bueno, amb tot el tema... Uh, a d'eines és un art marcial però lluitatiu no és la lluita sinó és una harmonia i una energia interior no ho sé ben bé perquè tampoc no conec ens internacionalitzem una mica ens internacionalitzem una mica una mica del tot i ja veurem perquè és nou o sigui sí que uh -huh. no sé ben bé com sortirà. Exacte. I després també el, el que es fa que ja anem per la tercera edició uh -huh. del taller de Drag Queen i Drag Queen uh -huh. Uh -huh. que el que estava ja sobretot és la, bueno, la, la transformació uh -huh. de l'home a la dona i la dona a uh, transvestir-se uh -huh. no? i parlar a través de l'experiència no? de, de què és el que m'ha suposat convertir-me en home o convertir-me en dona no? i realment posicionar-te i començar a aquella persona, no? Sí. I bueno, la veritat és que han sortit coses molt interessants, hi en diferents vídeos que ja estan penjats també a internet i que els podeu veure, i uh -huh. quina és l'experiència no? que tenen aquestes persones quan fan, fan el curs, no? Molt bé. Doncs esperem que tota aquella gent que estigui interessada en els diferents cursos, en les diferents activitats que realitzen al Centre Garcilaso, doncs que vagin cap allà, que s'hi uh -huh. trobaran, trobaran molt bé... A més, segur. que segurament uh, la, tu, tu mateixa el podràs rebre. O sigui segur, que... segur. O sigui que... <ríe> si no, jo, molta gent. <ríe> sí, perquè hi ha molta gent als Centre García sí sí. Sí, sí, sí, sí, exacte. Molt bé. Doncs, uh, si et sembla, ens retrobem en una altra ocasió per continuar comentant les activitats i els actes que realitzeu des del Centre García i la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 el parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més, fent el gos, fent l'amor, expulsant-los la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me. Vull estar amb tu, oh, oh, oh. jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu, oh, oh, oh. jo vull estar amb tu. Oh, oh, oh. Quan m'enfado i esclates a riure per sota el nas, oh, oh. quan adono dono peixet en els jocs que t'agrada guanyar,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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre recorregut pels diferents barris de Sant Andreu. Ara ens anem a parar al barri de Congrés Indians, perquè precisament allà el que es troba és l'Eix Maragall i els seus responsables, en Joan Romero. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, com estan anant les rebaixes aquí a l'Eix Maragall? Bé, no tenim massa dades encara perquè acaben de començar, van començar el dia 7. Sí, fa una setmana. El que, el que sí que puc dir és que el primer cap de setmana ha sigut molt fluix. Uh -huh. O sigui, en general, molt fluix. Poca, poca fluència de gent i poques ventes. Uh -huh. Això ha sigut el primer cap setmana. Evidentment que quan s'acabin les abaixes, que, que són dos mesos, doncs, llavors podem fer una valoració més exhaustiva. Exacte. Però, en principi, el, el, el fort el fort que diríem que és a començament és pues molt, molt minso, molt uh -huh. pobre. Perquè des de l'Eix Maragall què s'està fent per promoure el comerç local? Bé, bueno, es fan moltes coses. Dir, realment, hem acabat ara la campanya de Nadal amb una sèrie de coses fetes cara al públic amb, amb certa importància. Mm. Eh, I ara estem preparant ja tot l'any vinent. Però, vull dir, realment, doncs, eh, seguim promocions. Eh, estem fent promocions de, de, de rebaixes a totes les botigues. Però, vull dir, realment, doncs, bueno, la cosa no... no no va tot el que ens, ens desitjaríem, vaja. Haurem d'esperar més temps per veure com fer-ne un Sí, de... sí, perquè vull dir, realment, doncs, els primers dies, que són la bogeria, per dir alguna cosa, no uh -huh. han sigut tal bogeria. Uh -huh. Però, evidentment, és possible que sigui un coteig que al cap, cap del període de rebaixes doncs, doni un resultat més positiu que l'any passat, no? Uh -huh. Vull dir, i realment, doncs, bueno, això no ho podem saber fins al final. Mhm. Uh -huh. Molt bé, doncs, Joan Romero, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Gràcies ja anirem... a vosaltres i realment sempre teniu a la vostra disposició per quan necessiteu. D'acord, doncs moltes gràcies. Molt ah, vale, bé, adéu-siau. Bon ja. Molt bé, doncs ara el que fem és anar directament cap a la nostra habitual agenda. Des del 91.6 de la FM escoltes tot un poble. A Ràdio Trinitat Vella I parlem de la Trinitat Vella Anem cap a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero perquè us acosta al GLA que és el GLA? Doncs el grup de lectura activa La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, el carrega d'Isser Número Centra us acosta al grup de lectura activa el GLA amb l'objectiu de promoure la reflexió, el debat i l'activisme a través de la lectura. La, Biblia, la Biblioteca està organitzant un grup de lectura activa per al proper curs. Doncs aquest grup de lectura, seguint el funcionament dels clubs de lectura que ja funcionen a moltes altres biblioteques, tal i com ens deia ara mateix l'Elícia Aguilera del Centre Garcilassó, doncs un grup de persones es troben un cop al mes per comentar un llibre que han llegit prèviament. Vol obrir-se als moviments socials i guiats per la seva experiència a convertir coneixements, idees i diferents diferents maneres de treballar les problemàtiques socials, fent de la biblioteca un espai de participació i conveniència, convivència, perdó, un lloc per al desenvolupament personal i la formació compartida entre les persones. La biblioteca encara està treballant en definir el calendari de sessions i els col·lectius que hi participaran, però si esteu interessats us poseu, us podeu posar en contacte amb ells mitjançant la deixa electrònica B.Barcelona. TV-arroba diva.arroba molt bé, doncs, atenció, perquè hem de parlar de que Sant Andreu té treballs d'urbanització en marxa. I en aquests moments es fan tot de, tot de treballs d'urbanització. Els treballs afecten a la vorera a costat Besòs del carrer Llinars del Vallès. També afecta la vorera a costat Muntanya d'Estadella entre els carrers Enric Sanchís i Llines del Vallès. El tram d'Estadella entre els carrers Llines del Vallès i Santander. Les voreres d'ambdós costats del petit vial de connexió entre els carrers Santander i Llines del Vallès. I cal assenyalar que totes les voreres es faran per meitats. Per tant, de mantenir en tot moment el pas dels Fianans. I ara ens acostem a la Fabra i Coats perquè acull una exposició de la qual us, vull, us parlarem demà, però ja podem fer una mica de tastet de què va una exposició sobre el món agrari a les terres de parla catalana. L'Espai Josep Bota, Fabra i Cots, al carrer de Sant Adrià, número 20, us ofereix fins al 30 de gener, fins a la final d'aquest mes, l'exposició hi tenen el món agrari a les terres de Parla Catalaga, un recorregut fotogràfic per la nostra terra, per a la nostra gent i per la nostra història. L'horari d'aquesta exposició és de dilluns a divendres de 5 de la tarda, a 8 del vespre, dissabtes d'11 del matí a 2 de la tarda i de 5 de la tarda a 8 del vespre i els diumenges d'11 del matí a 2 de la tarda.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 tot coincidint amb el World Worldwide Photowalk, van participar a la passejada pel barri de la Sagrera i el seu concurs. Són fotografies de la Sagrera i aquesta exposició és organitzada per Foto Fotosagrera. Ara ens anem cap al centre de Sant Andreu, al centre cultural Can Fabra, que us ofereix l'exposició de pintures, figures i natures d'Àngel Martínez. El centre cultural Can Fabra, el carrer del segle número 24, s'ofreix fins al 31 de gener a la sala d'exposicions la mostra de pintura, figures i natures. Hi trobareu les dues temàtiques més rellevants al pintor, la figura humana i la natura morta, on es donan de la mà per a reflectir i per a contrastar dos plantejaments anàlegs d'una mateixa pràctica artística. Tornem a la nau i per presentar-vos el Vigilant del no-res. La nau i de la Fundació Sagrera, el carrer d'Honduras número 28, us ofereix a partir de demà la representació de l'obra al Vigilant del no res. Molt bé, i també la nau i benó us acosta a Mali, Sentimiento Africano. L'Espai 30 del Noivanov al carrer d'Honduras número 28 us ho fins al 2 de febrer, una exposició que forma part d'un treball extens engegat amb les mostres Mal i Sentiment Africano, India, Marés comprender i Portage of the Wall. Mollet, bé, d'aquesta doncs manera nosaltres acabem el nostre programa d'avui. Donem les gràcies a la Susana Hàbila i també al Francisco Miguel i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau!